від сонця і цементовими підлогами, які допомагали легше зносити задушливу полудневу спекоту. Про поселення, засноване колись Хосе Аркадіо Буендіа, нагадували тільки запелюжені мигдалеві дерева, яким випало вистояти перед найсуворішими випробуваннями. Та річка з прозорою водою, що її камені, схожі на доісторичні яйця, були роздроблені на скалки шаленими молотками каменярів, коли Хосе Аркадіо II задумав розчистити річище і відкрити по річці навігацію. То був божевільний задум, який можна було порівняти хіба що з фантазіями Хосе Аркадіо Буендія, бо численні камені і пороги робили неможливим судноплавство від Макондо до моря. Але Хосе Аркадіо II, у несподіваному для нього пориві нерозважності наполягав на своєму проєкті. Доти він жодного разу не виказував надмірної уяви. Він навіть не зустрічався з жінками, якщо не брати до уваги нетривалої пригоди з Петрою Котес. Урсула завжди вважала його найжалюгіднішим паростком роду Боєндія, нездатним відзначитися навіть як півняр. Та якось полковник Ауреліано Боєндія розповів Хосе Аркадіо II про іспанський галеон, застряглий на мілені, за 12 кілометрів від моря, що його чорнілий каркас полковник бачив на власні очі в роки війни. Ця історія, яку вже давно всі вважали вигадкою, стала для Хосе Аркадіо II одкровенням. Він продав своїх півнів, найняв за ці гроші робітників, купив інструмент і взявся за нечувану справу. Заходився дробити каміння, копати канали, розчищати підводні мілини, ба навіть рівняти пороги. Я вже це знаю на пам'ять, кричала Урсула. Схоже на те, що час рухається по колу, і ми знову повернулися до того, з чого почали. Коли річка, на думку хосе Аркадіо Друго, зробилася судноплавною, він детально виклав братові свої задуми, і той дав йому гроші необхідні для їх здійснення. Після цього хосе Аркадіо II зник на довгий час. У Макондо вже стали подейкувати, мовляв, його проект купити судно не що інше, як виверт, щоб видурити гроші у брата і розтринькати їх. Аж враз поширилася чутка про якийсь дивний корабель, що наближається до міста. Жителі Макондо, котрі давно вже позабували про запаморочливі починання Хосе, Аркадіо Боендіа, позбігалися до річки і, не вірячи своїм очам, дивилися, як до берега підходить перший і, як виявилось, останній корабель, що будь коли пришвартовувався біля їхнього міста. Це був всього лише пліт з бальсових колод, і його тягли за товсті линви двадцятеро чоловік, що йшли берегом. На носі стояв хосе Аркадіо II, із сяючими від щастя очима і керував цим складним маневром. З ним прибув цілий гурт вродливих жіночок, які ховалися від пекучого сонця під яскравими парасольками. На їхні гарні плечі були накинуті шовкові шалі, обличчя вкривав шар рум'ян та білил, волосся прикрашали живі квіти, на руках поблискували золоті браслети, в роті вправлені в зуби діаманти. Бальсовий плід став єдиним плавучим засобом – що його хосед Аркадіо II спромігся провести вгору проти течії аж до Макондо. Та й то всього один раз. Проте він так ніколи й не визнав, що його задум провалився. Навпаки, проголосив своє діяння великою перемогою людської волі над силами природи. Хосе Аркадіо II відзвітувався перед братом в усіх витратах до останнього сентаву і невдовзі знову поринув з головою в буденні турботи, про бойових півнів. Єдиним, що зосталося від цього невдалого починання, був подов нового життя, принесеною Макондо французькими жінками, чиє чудове мистецтво змінило традиційні методи кохання. А невсепущі дбання про громадське благо спонукали зрівняти з землею застарілий заклад Катаріно і перетворити глуху вуличку в щось на взірець галасливого ярмарку з японськими ліхтариками І журливою музикою органчиків Саме ці жінки ініціювали той кривавий карнавал Який на три дні втяг усе Макондо у вир безумства І дав Ауреліану другому нагоду познайомитися